Salamu alaikum wa rahmetullahi wa brekatu. Të ndërruar amotra, të ndërruar vlezër. Jemi gatit fillojme emisionin e dytë për vet logaritjen. Në basi përse duham në emisionin e parë për konceptin e drejtë e vet logaritjes. Përmëndëm rëndësin e madhe që ka vet logaritja në rrugën tonë drejtë Allahot. Solëm momente nga të parë tanë se si e përjetonin ata vet logaritjen. Ndërsa sot do të flasim për lojet dhe dobin e vet logaritjes. A duhet çu muslimani ta vetë llogarit vetën e tij për të gjitha veprat, dhe të mëdha dhe të vogla? Çfarë rëndësie i jep Islami edhe veprave të vogla? Të cilat janë kushtet e pranimit të adhurimit tek Krijusi i Madh? As sinqeriteti, kushti baz për të pranuar adhurimin tek Allahu? Metoda profetike a ka të njëjtën vlerë në pranimin adhurimit tek i Madhi Zot? Nëse unë i logarizve pra të mija, qëfar përfitoj për e saj? Qëfar do bie ka shëshëria nga vetë logaritja? Qëfar kuptimi ka fjala? Merë atë që të duhet dhe lërë atë që nuk të duhet në basi kje vetë logaritur, vetën tënde, në rrugën në drejtë Allahot. Këto pyetje dhe shumë të tjera do të ndjekim si zakonisht me hoqën në ndëruar e një srama në studio, por parës kalim në studio, Në të ndjekim një përshkrim poetik, që lexon kolegu jon Bujarisma. Ekziston një vend magjik, në të cilin dëshiroj të prehem kur nuk mund të shijoj qetësinë në krahët e nënës sime. Ekziston një vend në të cilin dëshiroj të prehem kur mendoj për vezullimin në sytë e një fëmie që është duke u falur me baban e tij. Ekziston një vend në të cilin dëshiroj të jem kur yjet shëndrisin, kur zemra ime ndriçon, kur mendja është e lirë, kur jam i dehur nga suksesi, kur prehem në shtratin tim të ngrohtë, kur dëroj buzëqeshje të sinqerta. Ekziston një vend në të cilin dëshiroj të jem me gjujm të përkulur, me zemrën të mbushur me lot, me ballin e mbështetur lehtë në tokë. Ekziston një vend në të cilin dëshiroj të jem kur ndihem i dëshpëruar, kur dëshimi më ka përplasur në tokë, kur jam fyer nga ata që i dua dhe i zgjënjur nga papërgjithësia ime. Ekziston një vend në të cilin kam nevojë të jem kur angazhimet që më duhet të bëj janë dobësuar, kur diamantet nuk vezullojnë më dhe forca është harruar. Dëshiroj të vendosë djenja të mija lartë në qedhin shëndritës, që të gjithë të shohin ato. Aty ku zogjtë fluturojnë të lirë, e unë të shiroj të jem një për tyre. Të hapë krahët e dashurisë, edhe që të të, të gjithëve dashurin dhe lumëturin e vërtetin njërzimit. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në thëdhësin e ujtë të kristal të detit. Kështu që e qëto njeri të zhytej e të shih të bukurin e ati i thesari. Pavarësisht vështirsive që dikujti duhet të përbalet me rizikun e humbjes e jetës, ne duhet të ecijn për para. Të përpichemi për të arritur atëmë të lartin, gjenetin. Të të ndohemi nga bukuria e dashurisë së vërtet dhe fatkitsishë. Si e i peshku i bukur i pafajshëm Që në ton i luntur Nëse do të shpeton të sërëni pre e një balone gjakatare Do të shpeson të të arin të i sigur të në destinacionin e ti Mes koraleve shumë gjyrëshe Dëshiroj të ingrej lartë në djenjat e mia Në malin më të lartë të botës Për të i treguar gjithkujt Sa bukur në shtejesht në majen më të lartë të botës duke u përpjekur me mish e me shpirt për të arritur malin ku çdo frymë marie çdo lutë do të thot shumë e ju nuk mund t'i masni ato aty ku rënja dhe ngjitja janë pjesë e jetës son edhe pse ne vazhdojmë të ngjitemi për të arritur tokën e dashurisë dhe lumturisë përjetshme me lehen e allahut gjithçka është e mundur Të nderuar miq, jemi në emisionin e dytë të Vetlogaritjes. Sot e kemi cilsuar, e kemi titulluar emisionin Llojet dhe Dobit e Vetlogaritjes. Mbas të përshkrimit politik që dëguam të motrës tonë, vazhdojmë bisedën me Hoxhën e nderuar. Odh, mirëservera përsëri në emisionin e dyt të Vetlogaritjes. E ndërprerëm në misionin e fundit dhe ishte pamundur mision te në, në minutën e fundit të emisionit. E kemi lënë ke forumi më praktik them, kë vepra, kë llojet e saj të vetë llogaritjes. Po, lëndr, Allahu shpobleft, falërimet i qofshëm Allahut që na mundoi përsëri të vazhdojmë. Faleminderit. Dhe lutsoni mbanduar që të na beqaton edhe me praktikën e saj që po e flasim dhe ndëgjojmë. Dhe në fund të kësaj fare, lutsoni mbanduar që të na shpërblejmë për këtë mund për këtë angazhim dhe për dëgjimin be për sa për gjitha që e bëjmë së bashku me shikuesit tanë ë uh, normalisht ishim duke biseduar për uh, mësimin e kaluar për llojet e vetë logaritës. Vet logaritja uh, në çdo fazë të saj, qoftë para veprës, qoftë gjatë veprës apo qoftë pas veprës, ndartohet në dy kritere themelore. Apo pse duhet të përdoren në çdo fazë? Ato janë të pandryshueshme, edhe pse ndryshon faza. Qoftë para veprës, gjatë veprës, pas veprës Gjithmonë duhet ta krahasojmë veprtojmë me, me këto dy kritere. Dën kuadër të përputhet me këto dy ja të bëjmë përmirësimet e duhura, apo edhe largimet e vitimet e duhura. Prandaj vetlogaritën kupton shtim të asaj që duhet të shtohet, nuk kaçi ne shtuar, apo largim të asaj që ka qenë tepër duhet larguar. Kjo është procesi i i i këto rezultati i i i vetlogaritës. Për shkakun kam ful më tepër se duhet të penduam, largojmë pendëma që ka qenë tepër. Jo, është dorë më tepër të flas apo aploj. Andaj vetë llogaritëm sonchë të te për ta largojmë dhe të mângën ta aplojmë. Andaj veprën apo vetë llogaritën gjithë ta fazës saj. Para veprës, gjatë veprës, pas veprës gjithmonë duhet ta përballim me këto dy kritere. Kriteri i parë është sinqeriteti. Dhe kriteri i dytë është ë uh, pasimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne synojmë që të kemi vepra të qelluara. Vepra të mira Nëse vetëm kështu një vepër e cilësuar me të mirë dhe e çeluar pranohet tek Allahu xh.l. Prandaj Allahu xh.l. thotë: "Ellazi xhalqa al-mauta wal-hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amela." Ai është ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën që tju sprovon. Ju, andaj çdo jetë është një ميدan, një fushë e sprovës. Çfarë ndyrimi ka kësaj provë? Çka është rezultati kësaj prove? Lije blua kujëm ai ju kemi më të mirë. Inshallah të sprovon kush nga ju është më vepër mirë. Dhe nuk është qëllimi i sprovës kur po del do të thotë më ëh më muskuloz apo apo më ngjëmtar apo më i parë, më i poshtë ju. Qëllimi është fundi gjithasaj so që ne bëjmë është të dalim më vepër mirë. Që sasia. Po, jo sasia. Ashtu është. Dhe vlerësimi në kësaj dhe përcjellja në kësaj prove e ka vet logaritje. Çdo në fund të fundit, përfundimi un final të jetë vepra e mirë. E kur është një vepër e mirë? Fudhali ibn Uadit ka thënë, vepra e mirë është kur është i sinqert dhe kur është e qelluar. E sinqert është kur bëhet për hijt Allahut dhe e qelluar është kur të bëhet në rrugën dhe metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, tash të shkojmë praktikisht. Un dua të un dua të të të, të kryej një vepër. Tashm Praktiker si funksionojnë vetlogaritja? Shikoj. Kjo vepër fillimisht cilës motive? Ciles qëllimi? Çfarë dëshiron me këtë vepër? Fam, autoritet, lavdota apo për hir të Allahut e kam. Dua që Allahu im të jetë i knajshëm me këtë vepër. Dua që për hir të Zotit unë ta bëj këtë vepër. Dua që Zoti tim, që e kam të vetmen që e aduroj, të ja kushtoj veprimtim, a është kjo apo kjo? Vetlogaritja është një filtr që definon kët apo kët. Unë di belin insanu ane nefsi hi besira. Njeri u e nje vjet e ti mësë mirë. Dhe këtë e dhjithë është mirë, mund të jemi sinqartë. Mund të jemi shumë korak në këtër e tim. Mirë po, do të shikuar se. A pletsonë kushtë në dujt kjo vepar për të kaluar provimin. A është në përpuhë, thje me, rrugën e Muhammed e s.a.s. A ka bërë këtë veprë Muhammed e s.a.s. A ka miratuar një veprim të tjilë a në ka nëzitur, a në ka përositur, apo jo. Në qovë se e ka rëndë këtë problem, vazhdojnë. Ndë faza e parë e vendoketitës, për mbyllet me sukses. Nga se ka, kur është përbalër me dykët tëre themelore, sinceritetin dhe pasimin, e ka kaluar provimin, dhe aja që kërkun nga ne thjerë është ta kërën provimin, se jemi në sprojnë. Dhe pasaj dhe projim, dhe pasaj flasim. Shikov të ndërruar në qëmë se vetëm kjo fazë e vetë lagetet dhe të të zbatoj me koreksi dhe në vazhdim si nga pra në gjitha muslimani. Si dhe të fjetë vej pra jonë? Në të nimi mbarë të më për të vazhduar puna. Pa dushim, pa dushim. Paramënë unë parës të të flasë, parës të të thëmë ty një fjallë. Apo, mësush kjo hakëmore për vetën ti me athu unë. Mësush kjo hiqë se e nefë si tim, apo, për hitë të lotë e kam të akësh Allahu do të ket më vërtet më tepër kvalitet ndëpër tonë anfill tonë, më shumë sinqeritet, më shumë ndikim, më shumë dobi. Mirë po, po të ketë kjo fazë është thersisht apo po them në masë të mëdha, apo e neglizhuar, thjesht e braktizën nga ana e shumë muslimanëve. As nuk shqipon sinqeritetin, as nuk shqipson a thu po, a, a ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo nuk ka bërë Nga se Allahu ka kushzuar pranimin e veprëve që tjetë të ndërtuar në të të të kushtë, tjetë në sinceritet dhe në pasim, në rrugë në Muhammedi sasarëm, tjetë rrugë nuk pranaraj. Pas kësaj, filloj me veprën. Po duke e bërë veprën, në ndodhë përshambull që të ndodhë dhe qka e bëfasishme. Të bënë dhe një, dhe një inkuadrim nga jashtë, të bënë dhe një përshambull përmirësim, të bënë dhe një dhe qka lër edhe këtu një njënkotërëm. Po në njështë me sinqajtet dhe rrugës për, për mundodhë. Mundodhë dhe qëka. E përse dhe vazhdimë është. Për shambull, mua gjatë rrugës, gjatë veprës, në vinën dhe kushtë në thotë. Njo këtë vepr, për shambull, dëshani për këtë punë, kështot, ose nuk nënë falendurin njëzët. Mu në, në shkën njemi, praktisim veprës, jo. mua në mes veprës A do vazhdim apo nuk do vazhdim? Kur do vendos? Fjalë të njerëzve? Inkurajime apo dhe dhe dekurime të tyre? Apo fillimi kush? Shikoj logaritësi e mundson vërdhimsin e e e e mbar të veprast. A them ju, jo, unë kam nisë pritë sallat e xheralu. Andaj shikoj sa bukur u akuitoi kët Ebubekri, ashabët e pejgamentit kur vdesh pejgamërsën. Logarit ne vetë një, në kët momentash, është rasti ideal për logritën. Pse kemi nisë kët rugun? pse emeni pse kemi besuar andaj tha kush i ka besuar Muhamedit apo kush e ka adhuruar Muhamedit momenti ka vdeq do thot mund mundin lirish të zbrapsemi te te te te larguo te dezertoni pslir moment historik shumë and historie që vendosur sikaj e ka aktivizuar llogaritjet e ka stabilizuo gjendjen shtetin islam me llogaritja ndalë musliman dhe më ndani po vazhdojm apo nuk po vazhdojm po apo elem në bashkë qoftë të vendosim apo vazhdojmë apo jo. Çikojmë. Menkani ja Abudu Muhammeden, fa inna Muhammedi qad mat. Ne shohim se kemi inkërfë. Për ta adhuruar Muhamedit tash po e praktikisim. S'ka të valid të vazhdojmë se vdesë Muhamedi. Menkani ja Abudullah. Çikojlësh histori historike. Kur metin ton. Pëdyshim. E tha kush e ka adhuruar Allahun, fa inna Allah hayyun la yamut. Tash Allah është i gjallë ndonjëse. A të vazhdojmë, bro? S'kam më zgënjim, s'kam më dekorim. Umen do të dini çdo projekton nga nuk rrezikohet nga nga dështimi, duhet të ulemi kësot apo të themi çdo kush pinive. Po çdo kush pinive tash le ta konfirmojnë në vetën e tij dhe para vëllezër dhe kolegëve për çka kemi filluar këtu. Që sa du ku drit projektin. Në çështë kemi rëzu për Allah, nuk do të bëjmë përgjegjë fjalë të njerëzve. Por në çështë kemi filluar për njerëz ose për ato zeta, tan dolëm atë. Se jemi të rrezikuar që ka logaritja si gjatë ose përshambull nuk rizikohet si në qertetit. Apo edhe ku rizikohet e kemi shpëtuar me vetë logaritja. Ta është vazhdojmë ta përbalim me këthirën e dytë. Përshambull, vjen do kosh jemi në gjusmë të projekte, gjusmë të vepres, qoftë individualisht qoftë kolektivesht dhe në këshillat. Thot, unë përpëzoj që të bëtë dhe kjo, pëse mos të futët kjo, ose thot, pëse mos të largohet kjo më nështë në qoftë d Ta përballim këtë me metodën profetike. Po, metodën profetike. Nëse ka leje për kët, bëjmë largimin ose bëjmë procedimin e duhur. Nuk ka leje për kët, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë, gjasë nuk na ka mësuar Këu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ai tash kohë mësimon gjithmonë është i zhveshur nga individualizmi, është gjithmonë i hapur për të tjerët. Në emër të këtyre dy kritereve, sinqeriteti, qose mua më sigurou sinqeriteti dhe muam sigurohet metoda profetike më, më rruga mëvesëm emigracim çdo të ndrymë mendime sprish pun sa përket mua s'a problem këtu pun por ma dëshmoni se këtu dy janë të siguruara Edhe dhe ona çdo ditë e llogarit vetëm tim se kam kërc ose kam mirë varg sprish pun nuk kam ngulën e inatin tim kam thën kështu dhe nuk s'mbropsem kur jo s'mbropsem çdo minutë e bu hanife rahimullahu kur kaçen e bu hanife rahimullahu ka thën yektubuna anil youm Ma hasa an erji a anhu gadan. Sot po shkruaj pyemë, për çu do nesën ta ndoje kët mendim. Pse? Pse rishikoj qendrimin tim? Bëj një llogaritje. Ja, shikoj kët mendim sër ç përputh. Largohet me një. Shikoj kët, kët mavështi, vullai te këtu ne, zemrave, te këtu ne shpirtave, që kanë qenë të zhveshur nga individualizmi, nga egoja. Jemi të hapur për, për ndëshimin me gjithë pun, por kur kë ndëshim vije duke na siguruar të dy që therë sinqeritetin para nitat Allah te xhel. Nuk lejm as kushtna konteston kët, të të ndot, të nuk lejm as kushtna zhvendos nga praktika dhe nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kët dhe kët kontroll me këto dy kritere apo këto dy ndryshime besimtare e bën gjatë tërë rrugës së veprës së tij. Qen nga fillimi okay. deri tek fundi. Deri tek fundi. Dhe thëmohet se kjo jo vetëm që në raste që përmendëm për një shtet që ruajt është islam dymeti me një llogaritje që bën vetëse vetë po. edhe ke dietaret këtu punë të tjera po dhe në familje besojmë thënë në çdo veprë të mirë Allah e shpërblyet po ashtu edhe ndonjëherë thënë ne në, thë po. në, në misionin e parë që është për çdo besimtar në familjen time unë kam ndërtu jetën me pasportën time bëra kontratën e martesës për hatër të Allahut po ashtu rrugës ndodhi probleme ti kthehemi është bërkollur ëh më vështirë se kim bor po po për hatër të Zotit të tyre po na kanë ndonë gabim ne mos pajtim apo Të logarizën para se të fillojmë të të, të ofendojmë kush pa fat. Të, të logarizën ton. veten tonë. Shikoj në veten time. Dhe ti vetën tënde. Ndomos me këto kritere. Apo Fiona çë e thash, dhe ishte shkaktojë mos pajtimin me me me, me bashurtën apo? A ishte pritëllata apo ishte për inatet pse isha burr? Për inatet, tretje. Të drejtë. Nuk ishte për autor Zotit apo? Dargo. Mirë, da kjo është burri vallahi. Po kjo është burnia. Ëh. Shumë thonë se ja është dobësia, kjo është burnia. Kjo është burnia. E thënë qësë nuk i kem dorë për hirtë Allah të alë gjerë, nga i natë jo, në qëfar bëjmë për dhe për Zotin e atërë? Qëfar mund të bësh për Allah në gjëllë e walë në që nuk i gacim s'paku i natë i me shkirt për hirti? Qëfar bëndë të të nëti? Ose nërsa si një qirejt ka qenë po për Zotin e kam po, s'ka në qëka pëtimen? E thënë e, në këtë situatë tash, tash të që je, po atë ishte Muhammed e sosa me gruene ti, qëfar Edhe gruaja këto llogarit gruaja nuk shikon tek burri. Jo, vet llogaritë nuk nuk on tash, do kesh këo llogaritë e teatrit. Vet llogaritë, un shikoj vetën time. Përmirsoj atë që duhet përmirsuar. Plocoj atë që duhet plocuar, largoj atë që duhet larguar me këtë metodë. Gjithashtu pala tjetër këtë bën. Dhe pas një pushimi dhe qetësie, apo kthehemi tash në dialog në një klim tjetër. Në një derë shikoj, mfal, si duket nuk është dor këtë fjalë atë të, të, të, të rhiqej. Edha i të riqet. Pashkuem. Po, dhe pak. Kjo është një... gjatë. Po, do të më falë, dhe pak më nga ngel ke pjesa e parë e misionit të dytë që kemi provuar vetë vetes. E kryem me sinqeritet, për hatër të Zotit e Nisëm e vazhduam dhe përfunduam në pak minuta. Po, mrapa. Ç'ka me llogjet të bëj punën më rapa. A kjo është kjo është pas veprës. ë Kjo kërkon domethënë ë një bisedë pak më të gjatë, më nëse mirë është me lojnë për pjesë në dujtë, por po a plecoj këtu të kë pjesë e parë, si në nukohet, para veprët dhe gjithë veprës, e, të shikon do të të sëngjirelin, të, të shikon edhe rrugën e pe nga përsa, por të shikon gjithë ashtë se në qovë se duke e kry një vepr, apo, i vije i mundësia të bëj një vepr matë mirë, se këtë që ka filluar, barë të këma e mira. Një një rikë ishte zotuar të këmohamedesëm, ishte zotuar se në qofë se Allahu Gjella Gjelaluhu e ndërën të dërguarin që të fuzë të meke, të, zotuar, të, të të të dërën meken, apo? Kjo ishte zotuar se do të shkën të të falin në kutës. Zotim, shqë pëblim, unë e dua, falen dhe Allahet azhel, në këm të shkën në kutës me mira kilometra të falim, që shenë falërimi Allahet pëse ka hi peganët në meke. Ndodhi, E qëtërëm e mëzë meken, e rëtaja Rasulli Allah, e në në dherëtu, unë e ka e mëzëtuarë. Që në qëfësë Allahu të aqëtërën të meken, e në usalli e fi lë këtës, të falem këtës. A mëzëm të usalli e hauna, më përëllë këtu. E kema bukër, e kema mirë, më shpërëlema është. Apo? Së përishë muë, tërhiqëm ka përëndimet. Apo? Se lëgarit për shembull, ai nuk do të thonë që nuk është i sinqert, nuk është në sunat këto lëngut, por vjen diku, na vjen diçka shumë matë madhe, ma ma të të do, më të madhe, më interesante, më të bukur. Pse të shtyjmë më nat, nuk du, un tash ka filluar. Ja burr, bartem kët kush më e bukur, i ngjitem atë që është më afuqëshme, i ngjitem atë që është më në dikim, apo të gjitha ato lëvizje në kontekstin pozitiv na imponon vet llogaritja. Para apo nëse kur janë futur në, fut në vepër, gjatë veprës se të vendosë, a do të vazhdoj apo do të barto natë që është më dobishme? Gjithë më besim duar është në shikim, nuk fillan dhe ta s'ra kon fillu, nuk heki dorë. Jo, heki dorë pëse jo, heki dorë. Se, se këtu ka dobimat madhe, këtu ka interes madhe, dhe përre se interes ishtë me i madhe fetar dhe përtu me të musliman, barë të mund, heke dune ka kësë prish punë. Mi po, kur të mundë gëmë vetë lëgaritja, për plasëmi. Ase nuk, nuk kemi mekanizm që, na mundësën që te integrojmi në projekt e njërë të të të të të të të të të të t Allahu naroj. Aminoj. Atëra në pjesën e kishe pjesa e parë për të kaluar në terren, për të marrë opinionet e njerëzve në lidhje me vet llogaritjen, a ka ndodhur ndonjëherë për ju që kanë llogarit vetë edhe çfarë do bie kanë pasur mbas së llogaritje. Të ndurour mirë, vazhdojmë intervistat tona edhe opinionet që kemi marrë nga terreni për të kthyer në pjesën e dytë të emisionit Llojet dhe dobia e vet llogaritjes. Si e keni vetë llogaritur veten tuaj na adhuroj. Uh, vetën tim e kam logaritën në zhëllë dhurim duke më benduar që si diçka një njërë që kam përpara zotën e modë dhe më dhe më dhe që sa do të bëjmë diçka do në prapë në diçka elementarë se nuk e që duke dhëtë nga pëlqje veti apo dhë, duke dhëtë që përpara kemi zotën e botrave ku do që është diçka minimale që mund bëjmë, mund bëjmë për, për, për, për atë që në ka dhënë shumë i që në ka dhënë zotën A duhet që çdo besimtar të tavë llogarisja pa vetëm njerëz që diet xhollarët vetën e vet. Normalisht çdo jo, besimtar do të llogarisë vetën e vet duke u nisur nga një fjalë e Omer ibn Hatabit. Te Allah që finalisht i thotë, llogarit vetën kur përpazet të llogarisën në ditën e gjykimit. Duke u nisur këngëjo në çdo jo, the hapi që do të bëmë jetë, do të vet llogarisën duke ditur që në çdo moment kemi shikimin e Zotit. Kështu që më ndo që çdo besimtar jo njerëzit e dijesa ku do të të mundshrit. A duhet vetëm për veprat e vogla apo letra më dhaja apo sti? Jo, çdo lloj veprë duata, kudo se si thoni fjalë urt gurgur -gur bëhet kalaja, kudo, kështu që normalisht çdo lloj veprë se mos si çdo ta fjalë urt, mos shif, sheç ça bën po shif ka kundëstonë, kudo. Kështu që duke u nisur nga kjo, nga këto dhe fjalët urtë dhe të çënta, mendoj se çdo fjalë dhe veprë duhet para, kudo, se kuj dihet në atë moment mund të të vije vdekja e Zotit edhe shproblem domoshta, kudo, për çdo personi. Kështu që mendoj se çdo veprë, jo Atëse modha, zhë mundë zhë dhe gjë, nuk ka për eshtim, mendoj dhe më thënë. Sfar dobi ka vet logaritje? Vet logaritje ka shumë dobi, duke unisë dhe më thënë nga to që thamë më, më sti, për që më mindë që robjë logaritë gjonat, i shefë se kë kap, ose kë po knash, duhet dhe vet logaritën, ako do këshu që arrin dhe atë, atë, atë lumëturi dhe më thënë që, që zhë di ka përmëtuar në kuranë, sinë këtë botën, botët tjetër, mendoj q Të ndëruar mishë, mi këthirë përseri në studio më basë opinionet që morëm në teren për të vazhduar biseden më Hoxhën. Hoxhë, mas qistirë opinioneve që ndoshëm, këthemi ke lojë fundit që thamë që i lamë me njerë më basë veprës. Kjo është faza e fundit e logaritis që besimtore e bëmë përbalë një veprë. Dhe thamë veprën në kuptonë që ofë të veprim praktik apo fjallë që e ka thënë ose të qëndërim e kështu mëralë. Pas zvepre gjitha të gjithashtot do të aktivizohen ato dy krytire, për baldur zvepre me këtë. A kam qeni sinqertu në këtë? Në qofë se vrejnë ndo një mangësin këtë e përmirësan me të uve. Që mështë humbe më më zvepre. Taruar vepre në ti me të uve, të ka lau gjellë e vanë. Ose në qofë se përshambullë gjetërugës nuk ka qenë përpurët të pjotë me sunetën e pejga mirës dhe eruan këtë veper, eruan këtë e ruajn kët veprë, e ruajn kët veprë që gjithmonë ti e ruajtur kështu me këto dy gjëra. Ka njerëz për shembull që kanë të kaluarën, kanë bërë veprë, në përputhje me sunetin e pejgamberit, kanë qenë sinqert. Apo dhe pastaj vinën me shumë viteve e rendojnat, thonë për shembull, açfarë kemi bën të kaluarën, sepse ka qenë suneti bekrës, thotë gabim ka qenë, nuk është projim, e dorës këto veprojm. pse erën të kaluarën. Do stha për shembull, do stha uh, mund të jetë, mund të ketë qenë gabem një pjesë caktuar, insistimi për shembull, mm -hmm. ose dhuna po e shkaktuar. Po pse të pendohemi nga te vendetaria? Ai mbetet ndërsa një pjesë e artë të kaluarës ton. Apo e librit që do të thogë ai gjithë. Po patëshim. Unë shpresoj të kollajë lë, për çdo sunet të vukur që kemi rinjallur Allahu dashmën për e, të, të. A, a, a, a, a, a pse do të thotë ai ai ai erëngjëllë ka pozicion këtu, saktësisht këtu në një konflikt, mos pajtim me këtë marrëdhëni. Mirë po. Ajo që mund të pendohemi për të ndimi keq, nuk është rinjallja e sunetit. Nuk bërë, shta, një, një, një, një pruar, e shpuna ç'është bër, por është ndoshta një ndoshta në mënyrë ndonjë fjale të prur ke arguat. Po njerëz bëran kur kur të rishikojnë nga të kaluara aty në Subhanallahu al-Ghere, më këto të rësishme, pa përgatitje fare, pendohen distancuën nga kaluara, nganjëra qortuën pse kemi bërë këtë nuk është dashut e kështu bëra, pse ta bëjmë këtë. Në çu se në çu të ka qenë sinqert. Edhe ka qen ka qenë përputhje me sunet e peqarsum, pse të pendohen. Në këtë çfarë pendohesh? Po mund të pendohem për agresivitetin. Në çësë se si ka gjituar. Për dhunën mund të pendohem, po, mund të pendohem pse nuk e kemi bër më tepër. Për kët ndim keqore për jo për të tjera. Në gjeshë bimëtarë pas veprës, ë llogaritë, ë jo pas në veprë të caktuar, po pas nitë të së veprash llogaritë të tjera. Çka ka kaluar? A është ke mjaftueshme? Po, sikurse është ai rasti e i njëo Gordon Fadal ibn Yadin që më sigurisë Sara i selek ka takuar njëriun dhe i ka thënë sa vjet e ke? Ka thënë kam 60 vjet. Kontëjë 60 vjet po isë kallëja e lëvar. Tha afër çin që ta rrisë. Njeri nuk para mëno 60 vjet i ka vënë. Gatë mesatarisht jeta së këtij mëto është 60 vjet i vjeçuar. Don gatë është përfundon. Allah alam kur është përfundim, por mesatarisht apo kur i ka thënë do të vdesë shokuar Se çfarë të bëj? Nuk i ka rënë ndërmend që 60 vjeç se ku si më vdes, subhanallahu. Kan çfarë të bëj tash? Çfarë të bëj atë u kan kalua. Do që përjashtoj mundsinë fundoni për, për përmbëjit ah, e dhënë. Tha ahsin fima tabqa yughfar laka fima madha. Përmirsoja që të ka mbetë të smaku. U ulë dhe llogaritë, ku ku s'kam qen mirë? Namaz kam qen mirë. Do se s'ke qenë të kaluarën përmesën tërsa ka mbet namaze. S kam 100000 me xhirin, për mirësia të tash që ka bërë. S kam 100000 me dhikën, s kam 100000 kët keç ka nuk ka 100000 me kaluar tash për mirësojë. Dhe këtë cil me llogaritja pas veprës, ajo ka shkuar tashmë. Jeni nga dietarët e ka pasur me Tawba ibn Sa'id. Tawba ka pasur. Emri i tij. Po. Edhe kë njëri, një djalësh një ndonë më mendu për vetë tij. Ka thonë Sa'id i kam. Ka pasur si ka 60 vite. Kur i ka kthyer në dit i kanë dhënë mirëdhet Apo, në kanë dojnë me mira ditë. Ka thënë, subhanë Allah, në qëfë se që dojnë nga një mëkate kanë bërë, të takoj Allah me më të e përshë njëzëtmi mëkate, që ka, vetë logaritja. Kjo vepër ka këshku, jetë ka shku, i ka bëjtë gjërët vitë. Thënë, qëfë se që dojnë nga një gjuna e kanë bërë. Apo, njëzëtmi gjuna e i bjerë, mesë ta e që ti delë Allah para njëzëtmi gjuna e veç. Që në qëf që vëse mëngjes një dhe mbrami një kaqin, matematizën darin bi 40 milionare. Kjo gjendje, apo kjo vet, kjo vet logaritje, duhet tëmë, qëfar gjendje për në të ekbësim tari? Komot? Rahat? Apo? Të plushan? Jo për kundar zi. Kënë zinë bërë në që të angazhohet, të aktivizohet, të shrikojnë, në gretu përmirësau. Dhe këtë përmirësim, apo duke shkuar ka fundi, në vejdisëm për te në të logaritja pas veprës. Shumë ka shumëzë e bën veprën, ka shkuar ajo, ja, është bërë dhe mendon mirë, jo jo. Ne mendojmë edhe për para që ka shkuar. Pas ashi që ka shkuar, jo vetëm para që të shkon, apo gjatë shkollës, por edhe pas shkuar, zonë edhe vitet e vite të të tëra pas shkollës, a thua atë ka pranua loja jetë. A sol dosh problemi? Për ta. A thua atë ka pasmësi të bëhet më mirë, po ka pasmësi. Atë të bëvë ti atë më mirë? Kem shans. Po, kjo është pas veprës. Në përshëndetje, po punoj në një mision tash. A nuk duhet të sikom sa ka pasur ti diçka më mirë? Po ka pasur më pa e ka shkuar. Se një lut gjithmonë gjin se ka pasur më diçka më mirë, gjithmonë. Sigurisht e ka thënë ai autori arab tot o ti që shikon librin tim, di se nuk ka shkruar dikush rreshta sikurse ona e cinësë nuk ka thënë ti kisha bër tjer, ti kisha shtuar apo kisha munguar diçka kë. Dhe kjo është normale. Sa ani u shuan diçkë, mas një apo ta lezon, thotë nuk e di simron mend kjo me ide. Do shkut apo? Pse në një urtë ditë e pleqson vetë atij. Dhe për ta plequar vetën tonë, dhe gjithmonë timi në ngritjet e cilëteve për tona duhet ta bën këtë me logaritëve për tona. Ona fona tash namozën e sabat për shemb ose drekës. A ka pasur më shit më mirë? Ai ai ka shkuar. Nuk e di pse më flituruan mend këtë drejtse. Hajni shalom nikin, dijmë për më pas. Djen shanca. Prandaj roli i i i logaritës apo vet logaritës pas veprës është domethën fillimisht ta ruan veprën mesa prishën dhe e dytata na mundson që të bëjmë vepra më kualitative duke detektuar dhe zbuluar mangësitë që kanë qenë në veprën e kaluar. Dhe kjo është ajo që ka e përmbyll procesin e vet logaritës në tri faza të etapave të tij. Para veprës jat dy e pas veprës. Ato themi që këy e fundit ishte edhe një dobi e parë që del haptas, më thënë, është përmirësimi asaj çka requr. Patysh. Patysh. Këshdo atë një minutë çaj angle orë do të do, disa nga dobit. E përgjithshme qoftë individuale, qoftë shoqërore, të përbashkëta, se duhet të rrugëlohet vetëm ndonjë rrugë me shoqërinë tonë. Dobitë vetë logaritës janë të shumta, do të, janë të shumta. E para është se ne do të të ë marrim me vete atë që na bën dobi dhe praktikisma që na bën kur dobi mjaftuarme në një u them njeriu që është duke shkuar apo nuk harxhon energjinë për dorëtuar rrugtim me gjërat këto, me gjërat që nuk i duhen. Ato i braktis, merr atë që i duhet. Dhe ne në këto tym të kallaxhën lona duhet atë që na duhet. Nuk na duhet ash nuk na duhet. Prandaj shumë nga dietarët kanë thënë kur kanë thënë kanë folur për dalën për Allahut, kanë folur për kiametin, kanë thonë janë ankuar. Dhe kër i kanë dëgjua një duke o ankuar, ndërsa ta ka qenë në kulme dhe vëshmëris, kanë thënë pëse për ankuar shë? Kanë thënë, e sëferu të tawil, o e zedu qalil, apa? Kanë uthimi i gjatë, të funetimi i pakë, nuk, nuk mund është përmën këtë kët uthimi të gjatë, të barë të njëra të kota, të lodhështë dhe në fundë të tëtë, nuk paguat kja është gjekëtë. Andaj, nuk mund të, të, të zbulashë, sa e duke barë tërra që duhet apo atë çdo nuk duhet, a është në rregull apo nuk është në rregull, po vetë llogaritje. Se tollvia jetës, subhanallahu, dinamika e saj na mundson shpesh herë që njer, njer të të pluhur, një një herë të marrë diçka me vetë. Si kur s'në luftë. Tullvia plot nuk di në ku është, ku është. Andaj thot thot një thot një poet arab thot se ta'lamu idhan jala lghbaru atahtaka farasun am himaru. Apo kur larguat plohuri, atëna kupton se ai i hipur në kale apo në magar. Nuk din nga tollvia dhe kaosi i madh i luftës. Dhe më ndonjë njerëz me vërtet nuk e din di çka i hip, realisht. Për shkak të dinamikës së moat të plotë të asaj që quhet një jetë e, e përshtatur. Ndalo. Ndalo, shiko pak. Jo, duhet të ndrimit në transportet. Ky nuk më shpie këtu. Jo, në zip. Pse hem duke barkë këtë këtë shkamt madh personi? Lejësem. Pa dëbison. Logaritë tamam son këta. Çha? Të bartësh, du... të, bartë të marrë ato që duhet. Ata braqdis ato që nuk duhet nuk e arru të kështu të energjin, apo dhe duke e ngritur qmimin të gëzote njësën nga se kje të gjera të qmuara, nuk e gjera të pa qmuashme. Kjo është e para. E dujtë është, që nga mundësën, që uh, gjithë mund të jemi në përmirësim. Gjithë mund të jemi në përmirësim. Nga se gjithë mund, unë kër e shakë këtë, si kurse që ka merët, e shikoj këtë, ka mund të jitë më mirë. Ka mund të dhe mund, atërta Allahu jazzallehu wa ala eshprblen ne basta qellimit edhe ndoshta pemirsime skardit e ku duhet. E kjo është dëbi e madhe për neve. Za Allahu jazzallehu qetululldine jahadu fina ata që Allahu jazzallehu ata që i kryjn punsi duhet për neve. Por ata që përpiqen për të kryer punsi duhet. Kjo është përgjysmë i madh nga ana e Allahut për neve. Ulldine jahadu fina ata që përpiqen për të arrit Allahu gjithsesi ne do ta mundsom të, të arritim. Shikoj, nuk ka dhon ata që arrin tek ne në i pranojm. Jo, ata që përpiqen për ta rit, që nuk kuptojnë komuncu nuk arrin. Por ne për shkak të përpjekjes, llogaritim se kan arrit. E çnukupton përmesim dhe etë të ardhurshme, kët nuk mund ta mëshojë skopet llogaritje. Nuk llogarit som vetën time, jam i knajsh mirësh, në rregull, shumë mirë. Ata shkojnë duke e zbej kvalitetin, unë duke ashtuar kvalitetin. Dhe kjo dobi mëde vetën llogaritës. Apo e dyta. E treta që llogarit vetën time është se E ruaj vetën time që mështë i bëj tiri për të rritësi. Që mështë shkete ka lao gjë leoala me zlume në njerëzve. Shumë njerëzve nuk e logaritme vetën të ty në gjithë mund, ata konzitën se ata e viktime. Gjithë mund të ty nuk kanë faj. Kënë ko faj, kënë nuk kanë thomi, kënë nuk ka qenë, kënë nuk, qen. nuk ka për apo, dhe gjithë mund e haram vetëti. A nuk e di se përshamu duke i qortuar të, duke kritikuar të, i ngarkon ma që ata nuk jan Prandaj, unë e ulem, si kur se e përmendit dhe të jala shpërbëleft, edhe në rrashni familjar. Dal, nësa këtë fjollë që ja thashu në fmiutim, nuk është darës do të thuat. Unë falni, nga vim nga qenë. Pse në do të burëni që të kërkujmë halal e fmive tonë. Të imësujmë edhe thmit, apo artin e rrësvetimet. Artin e kërkim fales. Kasi këna mungon këj artë. Ne muslimat jemi, jemi, jemi me dëvërtit, Të gjithë presin dikush vetë na kërkon falë, ose ne nuk marrim guzim dot themi. Pse nuk kemi nuk kemi guzim? Qat nuk llogaritim. Dalë vë. Dal. Ti apo thua se do sh këtu kështu të më thotë dhe kështu të thytë. Po mirë, do shtadej, mense ti do sh këtu tu atë mjedis. E Muhammediun ka thënë, më e mirë është po? ai që lidhën i parë me selam. Apo andaj, do të më konnë më e miri, do të më cin ti ai parë që të pun hapën për mëshirëmit, hapën e kërkim falës, hapën e rregullimit, hapën e largimit të elementeve të mësëpajtimet. Unë e bëjnë nga në imë. Sëmëri shpunë. Mi për këtë burni, këtë gudzim, nuk mund të afjtojmë, nuk mund të kemi, në qofë se nuk e ushtrujmë këtë artë të vetë lagaritjes. Pëndaj, rruhemi nga padrësien të tjerëme. Të tjerët mund të abojnë padrësien eve, po arancërme që ne mësëmë një këtë padrësien. Kja të rritë, e 4 të të nga dobit, apo ës realizuar një urdhën dhe kërkesë të Allahu xhëlalauel. Oltë ndu nfsë, e kështu që kurësoran gatje. Allahu do të let shikon çdo kur në llogaritno. Apo vet llogaritni vet ne juaj. Është kërkesë Allahu xhëlalauel detyruaneve. Ne që zne këto e bëjmë, kemi zbatuar një urdhën të Allahu xhëlalauel dhe mjafton kjo të bëjë për neve. Mjafton. Pa mjafton kjo. Dhe më ne e pasta këso, pa tha këso, por fund, apo pe këto që përmend, e pastë është se Besimtari, apo, i lehtësën vetë së ti logaritim për Allah të gjëllevarë. Ti kemën logaritë, se kemën logaritë. Por, në basë të kësa vetë logaritje, ti do të vendosës, a do jetë e letë, apo e fështirë. Andaj nga do bitë e vetë logaritë është se logaritja për Allah të nga bëhet e letë. Në që fëse ne këtu vetë logaritim e si kur se duhet, në në në a ti e letotë. Sa më të ashë për që jemi ndaj vetës të në këftë logaritje, aqë më letë në dhellë hesapit e kalogjë e lëvare njësër. Sa më të lastuar që jemi në këtë rafsh, e kemi filtrin të zjeruar, mund dhe përtën të që dhe madhe, aqë më te për të kemi kështë njësër e kalogjë e lëvare. Pra e mjafton që në ju të kryen një vej për që njëzë të këtë më letë që këtë jetë një dobi e mjaftushme që e Atër duke me këto dobi që ne i përmëndëm me ndojtës shumë rëndësishme që të kemi dhe një mision të tretë hoqë për stacionet të forcojme samur shumë ke vetë logaritja. Allo ndërroft. Të ndërruar mishë, të ndërruar vlezër, të ndërruar a motra e përfonduam dhe misionin e dytë të lojëve dhe vetë logaritjes e dopis. dhe dopisë dhe thamë dhe mos të harrojmë në udhën tonë në drejtë zotit me vetë logaritje do të bëhemi më të mirë për para Zotit, do të njimojmë vetën tonë në i logaritje të letë në ditën e vështirë, kur do të logaritje me të letzojmë librin e vebrave tona, thamë se me vetë logaritje duhet kemi kujdesë, të kemi kujdesës do të bëjmë pa drejtsit të tjerëve, përëndaj të marim atë që në duhet dhe të lëm atë që së në duhet. Dhe i në misionin tjetër, të tretin, qofshën kujdesin e Allahot, Selamu Aleikum, Rahmetull